Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulna Muhammedin wa ala alihi wa sahabi u me nëtabja hum bi ihsan ila jom indim Allah unë më dhruvarë falëndarojmë dhe vetëm për ti indim dhe falë kërkojmë ndërsa salavatët tonë dhe salam në qofëmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam në familje në shokët dhe të gjithët atë që indjekin këtë rukë dhërëndit në fundë të kësaj bote ndërrolazarë në takimin e fundit kemi marë një lutje për lutjeve që ne i themi zakonisht në fund namazit dhe kemi shtiluar disa për i kuptimit e të rëndësishme që kanë të vejme këtë lutje Këtë lutje për mbanë të në vetë nësaj dhe tëtë një kërkes që Zotë Gjollevulat në jep të miran këtë bot dhe në jep të miran në botën tjetër dhe në ruan nga zjarë i në gjëhnimit dhe kemi tretuar dhe tëtë njësa prej dobojo që kanë të vëjnë me këtë kët lutje. Êshtë edhe një lutje që ishtot kësoj lutje zakonisht në fundë namazit, ndaj pas që është nga lutit e shpeshta dhe është ndëllidhën me këtë parën, duha që edha dë vazhdojt e të të të i sëtë, insha Allah. Pas që jë themi në namazë, në rabbe në ati në fidu një hësene, në filë akherët i hësene, në vëkjë në adha dhe nabë, në i e bash O li validey o li mu'minina yom yaqum al hisab. Es robbana gfir li li validey o li mu'minina yom yaqum al hisab. Këçi është një nga lutjet e Kuranit, sikurse është lutja e pavar. O që është një nga lutjet e Ka'bar dhe Ibrahimu alayhis salam dhe ka më thënë ta këndojmë këtë lutje vazhdimisht në namazet tona dhe kudo qoftë. Këçi do thot, o Zot, më fal mua. Një faljë prejnë të mi dhe të gjithë besimtarët ditën kërdo t'japin blëgari. Kjo është lutje që ne e themi në fundë namazit dhe është në lutë të shpeshta që ne i përdorim. Andaj këtu ka kërkjes për diqë që konsiderohet nga kërkjeset më të rëndësishme që i ka besimtarën në apërtë më alëngjën në volë. Kërkjeset të alatë, në de allatë të në ruadhët janë të shumë ta, të lejshme. Ma dje, nuk mund të numrohen kërkesë të njerëzë që i kanë dajzot të gjellë u alëvë. Nuk mund të numrohen asë as gjuhët që njerët i dhejtujnë Allahut, e asë nuk mund të numrohen kërkesë të njerëzëve. Njerët kanë lëllë e kërkesët, ndryshme. Ne imi namaz një safë, i përses të i përim në që ka kërkesët pasashme dajzot të gjellë e gjellë u alëvë. Po në, në të jetër janë njësa kërkesët që janë të përbashta, besojnë drejtë në lanë Gjellewala dhe besojnë se kam edhon në në nëgarinë. Andaj nga këketat më kryesore dhe më të rëndësisht në ashtë, të kërkojmë nga Zodë Gjellewala që ajtë në i falë më katë tonë. Andaj në qërësa lana i falë më katë tonë dhe në qërësa lana i mbulion të metët tonë, qëfar i bjekja, sa ajtë dhe ta shtullanë dhe do të ime të kursyri nga dënime dhe do të ime të kursyri nga të gjitha do ato vështësësi që i presin ata që nuk kanë arritur të u pasojnë gamokat. Dhe gamokat janë bara më e rëndë që mund mund më e bardh një nitnë në këtë botë. Do të thotë pesha e rëndë e këtyre mëkateve nuk mund të vret në këtë botë. Realisht sikur të vret barra e e ndryshme që njerëzit bartin në këtë botë. Mir po kur dal një dhe në botën tjetër dhe ndoshta dhe gjallë, jese, lëgari, dhe dhe dhe dhe edhe, edhe pas ringjalljes e dalim para me një llogari tek atë njerëz do të shkojnë barrën po e rënë të mëkateve, sa i roni gjynon. Do të shkojmë gjithashtu edhe barrën, do të shkojmë edhe peshin e rënë tëo barrën, po peshin e rënë të veprave të mira. Shikoni, se fal namazën, alhamdulillah do nuk patëm ne ngarkesë, nuk patëm ne problem nuk patë në një peshtë të rëndë që pa e bëjmë letë ishte. Kjo ishte përshka kësa Allahu Gjellewala ka letësuar. Për ndryshë, veprë të mirë janë tërona, janë tërona. Për ndaj edhe, Allahu Gjellewala kur fletë për ditë në gjyëkimit, përshamë dhe thotë, Uhtë të kunu l'gjibalu kela ihni l'men fush. Allahu Gjellewala thotë dhe atë ditë kodët dhe tjenë si kurse përmbu ku i shprishur. Për në kodët të mdoja, si pëmbu ku i shplishur, o që si kurse e barë të tira. Realisht, shkatrimi i ditë zykimit të dhëtë absolutisht nuk, nuk i len kodrave më atë peshen atë stabilitetin që e kam pasë. Kodrat, bjesht të kësaj bote. Ndërsa, besimtari është stabil. Dhe Allah Gjalluja pasaj thëtë, në fundë, ome në këfët me vazinu kuqë që ka dhe të peshon e letë se ka rëndu me punë të mira pa dëshimëse i tili përfundan në dënime të ndryshme o menë thekullet me vazinu në, në aditë kër kodë të këndë të leta së kanë pesh bjesht nuk kanë kan pesh Allah o thëtë o menë thekullet a i që ka peshon e rënd veç di shka kër kërëron në aditë do vje eran me me pesh aty në punë të mira. Prandaj besoj tani se nënçë të shkarkuon nga çdo bar që realisht i pengon njët në kësaj bote, do të shkarkuon nga çdo bar që i bën kë në botën tjetër. Dhe në çështë duhet me bar të pesh, letjeta e pesha punë të mira, ju e punë të shija. Një bar duhet me bar tjetër, diçka duhet të marrë veten. Stroza që e ka kon kraçi me të Allahut komi dal, diçka duhet të mosh ajo. Ja. And the awesome most near in Allah na ruhet me pesha randa por pa nevojse e bart për thurin dunja e bart për thurin dhjerat e bart për thurin varr ndersa kur del me don llogari ose let në tan ku në shtron bash në atë ku në vërdësimit krosht do volvon pano sikur se një, një mall ndirin me mort e me rujt e me rujt e çka hek me rujt e çka hek me mort thot... kur vjen ku me shit po iko ulira kur falyra s'ka s'ne shat kurjo çka ti bota ditanjë ke bajj vdi gava Ose me bëjti që këtjetër që realisht So më gjatë e banë, So më gjatë e runë, Atë që më shumë hivë lera. Dheri sot bëhet kua me vendosë Në tregun e ahiretit, Dhe e pra të mira hivë lera shumë. Përëndaj, ne lutemi, Allahu Gjellola, për kundur kërkesëve të shumët që i kemi, Kërkesën jënë primar është, Zotë Gjellola me i falë më katët. Dhe këllutje, Pikështë këtë, përmbajtje ka. Mifal më katët e mija, rabbi gëthirli Ose dhe mifal më katët e mija Në kjo fjallë e i këthirli Nëse i këtohet e kemi tretuar të Fjallë e stakë fjallat Ko kemi thënë që farë do të të të të të fjallat E stakë fjallat Andë i këthirli Ne e përkëthejmë për me kuplu dhe njëtë më fal Nuk është vëq falje Po Fjallë më më fjera Që ti thushë Allah gjallor I këthirli më këthirli më kat një mbulat të metëve të mija, mos leja za që të bojmë hor asë në dunja, asë në ahirat, si pasuja të metëve të mija dhe shkelive të mija, dhe gjithashtu më vendas një laj perda dhe, dhe izolimi me s'meja dhe të qjeve të mija, që realisht ato të djekën e unë mës të prejkem. Në djekën të qjeve të qkojmë, por unë mës më të prejkem, mës digje mën për shkatë të qyë në vëndë. Korë thua rabbi këfirli, kja është k Rabi Këfirli, o një vali dheje O zëtë në fal mua A ne kja ka një renditje kja lutja Që ka këtu ti kërkan Për tri kategori Kërkan njëtën një kërkes Kërkesa është O Allah në mbulat, o Allah në fal O Allah në ruaj Nga denime Kja është një kërkes Ndërsa është e kërkuar për tri kategori Për vete E dyta, o një vali dheje Për prënd të mi Dhe tretë është vëllin muëminin për gjithë besimtarët, dhe këtu i në besimtarët e besimtarët e besimtarët e besimtarët e këtë hi këtu pasaj në këtë këtu i në funit. Realisht i kërkën për të gjithë ata që kanë besu në Zotën në gjenë levuala, atë kërkes që për ty është kërkesa më e shtrejnë dhe më e rëndësishme. Dhe kjo e padrëshme ka kuptimin e vetë. Filime është në këtë lutje filuat me vetën, apo, rabbi k Pse njëri në këtë i të fillëm me vetë-vetën, nuk fillëm me, me, me prendë, për shambull? Kej ka dy arsujet të ndërnëzër atëton. E para është, pëse njëri lutje duhet me fillu mga vetja, kjo është e përferuar. Sërë të bëndua në basë kësaj lutje, djetarë kanë dzirë një mësimëse dhe në basë disa lutjeve tjera, se njëri sërë të bëndë lutje është e përferuar me fillu nga vetja ti fillimështë. Pas taj, prindrit e pastaj familja pas kësaj më radhë ato. E pas sa fillon gavitja, jo pas koksë as të gojës, dar kasaj. Po kë ka arsye ne vet. E para nga se për boll përgjësisë për Allahu dhe hola, dhe për boll ajritit, njeriu duhet të ketë fillimisht përgjësinë për vetin, mës pas atë. Mës pas merr vetën e tij. Nga se kur e arron vetën e tij, pasoj ka si mëzimë më të tjerë. Nëse sot i u themi vetëm ç's komozi blu di kontator. Ai sonjet për shkakun e fatkeqësisht e bën gjunohen, e lëni veprim jo pse dëmelon, po për hatat të saj, për shkak të saj. Zakonisht dikush është faktori i jashtëm që e bën me kon, s'ka kurkush më hyjse ti. Nuk ka kurkush më hyjse ti. Ruaj vetën tonë. Andi Allah thot në Kur'an, "Ku enfusakum wa ahlikum nar." Ruani veten e juaj dhe familjen tuaj. Veten tonë më së pari. Mësej e vitën tonët, udhëzëj e vitën tonët, pa sa i bëhë udhërës edhe për të, të tjeret. Dhe gjithashtë të kuptimit tytë është se është një mësim edukativ në këtë rënditje. Një, një mësim edukativ për neve. A zëtë me falë mua, do të tatë, unë e para se mi pa, unë e para se me mënduji se dikush ka të metë, ako të gjinohë, ma sëpari, unë e gjinohë të mija, ma sëpari unë i të metë të mija isha ndër Andaj kur bije fjala për mëkatët për të metat, besimtari fillon nga veti ati. E jo për shambull i harën të metat e ti, i harën shkel të ti, e këqyr të filonit, e të fisekut, ati tjetër. E këqyrit tu e të la, të metat e tu e këqyrit. Pun dhe tua mëqyrit, përlimet tua mëqyrit. Zidhi të metat e tua, mëkatet e, e tua. Për dhe dhe kam sotë Allah gjellion në kërgu fali masë pari për veti se, unë e di vetën të më mirë se gjithë ai jeri më mua me fundin me e ti, jeri më u mor me gjunat e ti, jeri më u mor me thitët e ti çatoni py mësu. Pastaj më qyëshmet të hallkut, etjerva, me qyër vallë filonin, titonun. Për mëse veten tonë e pastaj duke përmisur veten tonë këshira me përmisur tjetër. Pastaj pas vetës ku vazhdon. Voli uali deje. A dre prind të mi. Pasi them se pas dhjetës njerëz prindet janë ata që meritojnë Respektin dhe meritojnë kujdesin e veçant. Për këtër së vjë dhe istat, mjë ka këshu vërmenje, të nëtsishme prindve, që besimtari nuk mundet me e fitu gjennetin, dhe qovë se nuk e kujdeshën për për për të tjetën. Gjithë të ajetë të Koranit, dhe gjithë të hadithë të pegamberit, së le dosin flasin, se standardi që garantën me e kalu pragun e aherit suksesu në në prind. Ka thonë për nonën, kuidesu se atje e kigenetit. Apo? Për nonën, kuidesu se e kigenetit. Ka thonë për prindin, për babën, ka thonë, aja është portë a kryesore që me të e në gjenet. Portë a kryesore. Ta njën dyrë tjera. E a jetë dhe a dyrë tjera. Ndaj, është normale që pacientët mos me i harru prandëti. E çinires do të thotë fat keq që është, jo randë ndonjë i ka harru prandë, i ka harru luti, i ka harru, si bien mend më bodo për sa. I ka harru kujdes, i ka harru mikçuria, i ka harru për gdhëlia, i ka harru shosnin, i ka harru vizit, i ka harru. Nzon, angazhim, kështu më rad, i ka harru prandë vetëm sa ta kanë voi për ta, Nështë ta ska noi për para, por kanë voi për fitim, por kanë voi për vizit. Pa ka nëvej për ngushlim, ka nëvej për përkrahje, e kësë më ratë, jemë mënu që veç i dha shumë në kripuna, nëse veç edhe i pijep. E pa dhe, për te i kësaj, ku i desi për prindit, e shikaj ishtë të më shumë që në kam su, ose dhe të më falë mua dhe prindë të mi, nëse jenë gjabë, nuk jenë gjabë, ka ka fali për ta, jemë se dhe ka për ta. Ma dje, ashtë për menë haditëse, nga, nga kujdesi i fmiot për prindinët i pas vdekës prindin, të prindinët është edhe, më u kujdesi për shokë të babes. Me këta ka nejt, me këta ka bu më habet, se ka babë në gjallë mu, bërë një respektanta. Ibni Omeri ka qenë jere, e i sahbiji njore, shokë njore, i pejga mëritë, i Ibni Omeri, rradi Allah në hu, djali i Omerit, ka qenë hi për më devë, edhe, më mëndë saktumë, ka zmi për devës. Kujdese, respekte, të da që ai përcilë si Ibnu Merit për kujtojnë që këshë këj njeri, të ashtë nuk për e dinë, se Ibnu Merit njeri malë, njeri dishëm, me sigurit dhe kjo të këshëm i dishëm që kjo këshëm për respektëm. Matë që ndajt për jë të njeri, ta, e këshë këj njeri, këshë shukë i ti për më të këshë këj njeri. Ta, shukë i babes tëmë, kanajt me vormën tëmë shumë, baba u dejkë, ndajt unë e, nga respekti për baba, një respektirë dhe shukët e ti, e kështë nëna. A nëjë është, kuidesi për prendër shëtë diqka që në islam nuk ka kompromisë tu, nuk ka diqka që zavenzohet me diqka apsu itishtë. Nuk zavenzohet me azëzë. Nëse dikush, ka shkelje të rënda ndaj prendërve, me fjalët e ti, me sielët e ti, me pakudisën e ti, ta dinë se këto nuk ka mëtësi me kompenzu me kurgjë. Kjo m dhe var rrihet se Allah na ruaj që kam ia pa shirin 21 herat. Li shott e kia atje, s'ka shku me traumë bëti, te kry kursosha mua, a kompenzo sovu? Kompenzo, e gjon dikon te atu. Ma dhenyre mund me 180 bashkëtorë medikat. Konjer, ka filluar bashkëtorë, s'ka shku jo ndo, gjithë gjushut vetë, u dhës veta, po, edhe gryja e gjin, burrin edhe burrë gjin grun, ka kompenzim. E po a ka kompenzim për kry? Ska, së një gjenë, kur konë mu, së në thush, mu që kjo bab së pa mbelqenë, se dy që është e gjoj një bab tjetër dhe. Ska kështë, asë nërë. A dhej, kujdesi për ta është i pa zavënsushum, i pa alternativ. E ka fi besimtari kur së në dhe menë, se di se këta janë, por të e gjenit. Dhe gjitha këtë kemi e thënë në dhe sere se, pa marësisht, prind a janë besimtar, a nuk janë besimtar, a falen, a nuk falen, k Zotë i u zoftë ata që nuk falen e i përmirësoftë. Një mirë pa, kjo nuk nënkuptan në se kemi arsujë mështë mosilë mirë me ta, se kemi arsujë mështë mështë më kujdesë. Ndje Allah, fali për në tonë. Falë më mua dhe prëndë të mi. Prëndë të mi fali. O një në muëminin edhe gjithë beshëmëtarët. Që ka, ti pa kërkan për beshëmëtarët atë mëtë mire që i për i përëtën tonë. Unë e pa të duë Mos po them oh Allah falë mua e kti jepja jep, jep, kta. Falë të njëjës vetë fala për mua ashtu. Për mua fallesh më kreshulja, më rancësh nga. Automat rancëshme më kreshulën Pelipi edhe për ty. E kur Pelipi për ty, ato që është më e mira më ta falë Allah xhalla. A a ka arsye tani? A ka a ka lojik që unë Pelipi Allah më të falë gjënat ty, e mëse po më të falë Allah gjënat ty, po dalle pa ti parapë gjënat. E pa ti parapë gjënat aq kohë në kundërshtim. Unë kur thomë Allah falja gjuna të besimtarëve i vjen bulaja besimtarë gjuna. E qysh Allahu po i thonë bulaja mëkatet e bulaja të mëtet e vet po shkepioh hapi. Çfarë kuptimi ka kjo? Pantaj duhet të kuftu dua çfarë po thojmë? Ne masëram kundërshtim me lutjet tona, sikur se kimi thonë disa. Ne kemi vonçë me dor besimtar. Unë kur lutem për ty namaz, ti lutesh për mua namaz ai lutetur per ty ket nanso në kur them rabbi kfir li wali walidei jo, waliu mu'minin ketu per shiet une boi dua per ty ti boi dua per mu prandaj namazna bashkon namazut me dashurim respektin gjithkuq kush me ne mund me gabu me bolsim nuk es zite me perhop mokat edhe filoni qe es ai ai nuk të për të. Shka e di se gabu per ty shkoj te gnjire te allah kshilloja mfal u po ndoka qe sot nashta kom gabim po is kom mir kem un permesu bashkalisht e permesu me nje tjetre dhe po do të korr ziten e përhapë katë me përhap thëmat po se përpjet e njëri që është autori asaj vepre nuk do të çka po bëu ato Allah e ka dhjuar rreptësisht me përhap ne ky që lutja më thon se ne duhet më ambulu njëri tetet ngase edhe lutetimi për Allah më ne ambulu Allah më kotonat dhe kjo po të më kosa volt mad ka shpëlevë mad çfarë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku është kërkën falje për besimtarët dhe besimtarët për gjithdo besimtarë që e përfin lutje ati jepë ja, Allah u kanit mirë atët a din sashja a din sashja ti thush o zotë falju besimtarëve dhe besimtarëve të gjallëve dhe të vdekurve a po falja u gjunajtë Allah ti qëta e lutë Allah në gjellëvore i bjen nuk ka nëmër, se veç sët janë një miljardë dhe so muslimat në gjallë. Për kej të të të dhush, o Allah, falje, o gabojnë. Për shasin, së janë, falje, o Allah, ta ome gjinohetave. Falne, o Allah, në uza, që ka so zëmërgjoni. Veç për që ta cëdit, këtë dua, kërë e thu me këtu kuptime, i fitan një miljardë dhe so sevapë. E paramëna kur një sevapë është herë dhe jetë, dhe një mirë është herë dhe jetë e sa kanë kalu, e sa kanë në ardhë. Andaj, kebë me këpëtuse, bereqeti i jonë është në kolektivitet, në bashka lakë. Sari në bashkë, sari në kolektiv, i në të lidhur, jepë allohu bereqetë. A përshetë e sevapët e më dhajë i fitan, në bashka lakë. I në vetë. Për daj, besimtari duhet që me insistu maksimalisht me i lërgu për njëzat, me i lërgu barjerat, me u bashku, me i lërgu mësëpaj Nasto, ne sto nuk pajtojmë me diçka. E të kalojmë këtpunë, bëna mohabet, diskutojmë, po tek fundit mendimin e marr, tërë e marr mendimin, po kë nuk do të ta së duhet me u. U rrejtë me pas barriera, pas polemika. Eço. Gasina muslimanë e Gasi jene jene besimtar, nuk na takojmë kurrë për çon me punë dom, me, me fol kërc për një ditë, rason blu të bëjmë për një ditë e pastaj për punë banale mundu me fërkuem u plis zot në rrugë. Ka ardhi njëri tek një besimtar Kanë që në meqë, kojësi, të ofërët, ka më i lybë diqka, ka më i lybë diqka, edhe kërë i ka dhonë. Pas ta i ka atë pra më i lybë diqka, se ka përnë në këtë propë i ka dhonë. Edhe i ka bo përshtypje këti njeri jutë, bujëria këtë që kur sërë po këronoj kësë penali, mere, s'ka përnë lepë. E i ka thonë, Allah është të më lëpë, që kur së përnë në në në në në në në në në në në në në që i kallon kjo kanë? O në nëmë, unë e pëlluti Allahun me të dhonë gjennetin të johëtën, që është shumë me më dhe se ke që e këmë. E pas taj përquna për, për të nërë dhe punë, dë njështë i ka në milion e dhënë e ti, s'ka kuptim kjo punë, që farë kuptim i ka në? Unë e lënë pëlluti me të e pëllahu të ju këtë gjennetin që është shumë me më dhe dë një aja, e tani, për thëm, këtë stado, këtë Në kem qef gjdo kosh më shku në gjenetë, kem qef gjdo kujtë Allah më jafal gjinatë, kem qef gjdo kënë Allah më më mshiru. E aje dintë pas e këne mshiru këne për nesë në atë i së përzimë, për na kërkojmë për Allah gjellë e walëtë. Në gjdo musliman, gjdo besimtarë, jafërmi jonë, prinë tanë, shoshni jonë, kush në koftë, e luhtim Allah gjellë e walëtë që në gjellë e walëtë që në gjellë e falë më katëtë. Për e kemë bes e bën të masmenin mirë, e bën të dashën për tjiret, e bën të afrëm e tjiret, që ka sa so kuptime e sa so tjiret shumëta, dalin nga kryute. E që në është e thimë e thjeshtë, rabi këfirë li voli valdi, volin unini, kështë shpejte. Një në këta që kjo ka kuptime, Allah. Unë e po thamë, volin minin, unë e po thamë, besimtarëve, që e ku e kam, që, për që ta po thamë, thalje e ma ma gjinohet, që unë e ka më dashë e ka si më Kemi një respekt enda ma shumë, një dhe tëshvi ma shumë, një afërësimat madhe Me zveti, jo me e kumul hajsab O Allah në i fal më katët, e mija, prindve të mija, gjithë besimtarve Ditën e logari dhenjes Për ndaj, kene medal me dhonë logari për allah Gjalli Vala për që dhe vefer Për ndaj, ashtë obni gjenjoni me e plosu njëri të tëtën Mos leja, medal, dhe allah ojtë merit me, me ditën gjykimit E ke mujtë me ajek, e ke lonë me shku njëri ma gjuna të nga se ti je lut, ç'e Allah o di të gjykim me nënën e tuaj. Prandaj leximi është në këshillim, në porosi, në bashkëpunim, në dashuri dhe respekt, është ajo që na i leson Allahu xhallahu sprovat e kësaj dhunja dhe na i leson Allahu xhallahu sprovat e botës tjetër. Këtu nëse afi kuptimeva që mund të ndihen nga kritikë pse mund donin shumë tjera, por nëse Allah xhallahu ora ç'zoti më nai fal mëkatet tona. E Allah më nai fal për ndryton të gjalla të dekut. Zot dhe jalla më fal gjithë besimtarët e besimtarët prej Adei Metaneh selam që kanë shkëmbyrë tokën e tën djemët Zoti tomë jënot Allahu jofalah. Dhe sallallahu jënot që Zoti na mbashkûn hajr me dashnin me respektin e mënabo me më vartëtin gatat që jam lëmë mirëqeniet e këshilluar me pozitiv nga se nuk kanë një pamërtë, nuk kanë një pamanksi, një po pa plasimi juon është kulimi i lidhur dhe rrugë ajo në kulimin bash dhe bereqeti juon është kërimi bashkë, si kurse e mësut, që ka një lutje për muslimant, sa sabab në të asilë, Allah Gjellewala, nga se në kolektivitet, në bashkallak, ka bereqet e ka rahmet, në ndarje, ka azab, Allah në rruta dhe ka pjedhim të Allah Gjellewala. Allah e shkullu e për rëmendjën, dhejmë të akimin e ashën, e ka që përgjët osënë, wa sallamu ala Muhammadinu ala Ali, wa sallamu ala Ali, wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sall